на светостта, Духът на мъдростта, Духът на душата, Духът на истината, Духът на силата, Духът на благодата, Духът Христов, Светия Дух, които са седемте духове Божии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 Вечният дух, зелените лъчи, призовахте по име, знае Господ тези, които са негови. Единият и ще наречеш името му Исус, растеш. Каквото посее човек, това и ще пожене, произвежда. И насъди Господ Бог рай в Едем, причинност, следствие. И взе Господ Бог човека и засели го в Едемския рай, за да го обработва и да го пази. И в него бе дървото на живота и дървото на познание на добро и зло. Ето, Земеделецът очаква многоценния плод от земята и търпи за него много време. И зелена пред слънцето, и клоните му се простират в градината му, и сеят ниви, и съдят лозя, които дават плодове и рожби. И плодът на правдата сее с се мир, за да се наричат дървета на правда. И както градина прораства семената в нея, така Господ Иехова ще направи правдата и славата да израстват пред всички. Славата на Ливан ще дойде при тебе скипарис, Бор и Кедър заедно за да украсят мястото на светилището ми. Пренесъл си лоза от Египет. Покриха се планините с сянката й, Порастване, оплодяване. Аз съм истинната лоза, вие пръчките, който пребъдва в мене и аз в него. Той принася много плод защото ако не се уморяваме, навреме ще поженем. Дървото на живота. Аз съм като зелена маслина, цъфтяща в Божия дом. Маслина вечно зелена, красива, доброплодна. Праведният, като палма ще цъфти. И Господ ще даде доброто и земята ще ни даде плода си. А ние, Твоят народ и овците на паствата ти ще те славословим век. Ще влезем във вратата ти с славословие и в дворовете ти с хваление. Направи ми знамение на добро. Обогатяване Господ осиромошава човека И го обогатява Търсете първо царството Божие И неговата правда И всичко това ще ви се приложи Не бой се малко стадо Защото Отец ви благоволи Да ви даде царство Обичайте Господа защото за онези, които го обичат, няма лишение. Господ е пастир мой, не ще бъда в лишение. Неизследимото богатство Христово. Ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мен и ще ти дам. Искайте и ще ви се даде. Господ да те послуша в скръбен ден, да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. Среброто е мое и златото е мое и всесилният ще бъде за тебе злато и изобилие от сребро. И весели се в Господа, и Той ще ти даде желанията на сърцето ти. Доста е на деня Неговото зло. Давайте и ще ви се даде мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена. Благополучие! Накарайте да седнат човеците на тревата. Изобили от жито ще има на земята, повърховете на планините и костите ви ще израснат като трева. Отваряш ръката си, насищат се с благост и изведе ги със сребро и злато. Ще слезе като дъжд. В неговите дни ще цъфти праведният. Искайте от Господа и Господ ще направи светкавици и ще им даде пороен дъжд всеки му злак на полето. И Господ ще те умножи в благости. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия по ум. На прилежния мислите в изобилие само водят. Синко, Ти си винаги с мене и всичко мое Твое е. Колко е дълбоко богатството и премъдростта и знанието Божие! Ливан ще се превърне в плодоносно поле. Възпоменание Господ ни помни и чуха гласа на Господ Бог, когато ходеше в рая над вечер, плодът ви да пребъде. А когато дойде отешителят, Дух свети, когато Отец ще ви изпрати в Мое име. Той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви рекал. Помни, Създателя си, да се подновявате в духа на вашия ум. Душата ми е жадна за тебе. Желаете плътта ми в една пуста, суха и безводна земя. Освежаване ще изливам вода на жадния. Водата, която аз ще му дам, ще бъде в него извор на вода, която извира в живот вечен. Отглеждане, храниме с нужната ми храна. Аз съм хлябът на живота. Ако яде някой от този хляб, ще живее веки. Пи, реки от жива вода ще потекат отрастване, пожелайте като новородени младенци чистото словесно мляко, чашата, която ми даде Отец. Словото бе Бог, а твърдата храна е за съвършените. Твоят век ще бъде по-светъл от пладне, Обновяване, защото за дървото има надежда, че ако се отсече, пак ще израстне и че издънката му няма да изчезне. Възраждане, младостта ти се подновява като на орел, ще се плодоносни в дълбока старост и подновяваш лицето на земята. И ще ви въздам годините, които изпоядоха скакалци. Пустинята ще се зарадва и ще процъфти като крин, ще процъфти изобилно. Стори добро на раба си, за да насити непроходимата и ненаселената земя, и да прави даник над зародишите на злака. Ще направя пустината водния езера и сухата земя водни извори. Ще бъдеш по-светъл и тъмнина, ако си, пак ще станеш като зора. Надежда Надявай се на Бога. Надеждата, която имаме като котва на душата, непоклатима и твърда. И ще си обезопасен, защото има надежда, а надеждата не посрамва. На всичко се надява. А сега остават тези вяра, надежда, любов. Облегни се на Господа и чакай Го. Почивка. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. А още и плътта ми ще почива в надежда. Под сянката на всемогъщия няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем. Господ, е покров твой отдясно на теб, Господ ще те пази от всяко зло, превръща бурята в тишина и умълчават се вълните. Планините ще донесат мир на хората. Сенчестите дървета го покриват. Там умореният ще си почине и ще намерите спокойствие на душите си. Мир. Мълчи. Умири се. Моят мир ви давам, Мир да бъде в стените ти. Сърцето ти да пази заповедите ми, защото дълги дни години на живот и мир ще ти предадат те. Тая е почивката, с която да успокоите отродения. Мирно ще легне и ще спя, защото само Ти, Господи, правиш ме да живея в безопасност. И тъй, братя, радвайте се, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, мир имайте. И тая е от радата. На зелени пасища ме успокоява, възвръща душата ми. Аз съм Възкресението и животът. Възкресение от мъртвите. Се се в тление, възкръсва в нетление. И духът да се върне при Бога, който го е дал. Във веки веков. Амин.